Tizedik fejezet Egy hién téved be a város déli negyedébe. Vészjósló üvöltésének hallatán a gyerekek sírva fakadtak ilyettükben. Az anyák gyorsan behívták őket az utcáról, és jól bezárkóztak. A hatalmas állat maga biztosan leballagotta a házak között a csatornapartra, hogy a szomját oltsa. Még a tapasztalt vadászok sem merték megközelíteni. Így, miután háborítatlanul ivott a csatorna vizéből, visszament a sivatagba. Mindenkinek eszébe jutott a régi jóslat. Amikor a vadállatok a folyóból fognak inni, a törvényességen felülkerekedik az igazságtalanság, és a boldogság messze szökik az országból. A nép zúgolódni kezdett. Az elégedetlenség híre végül eljutott a nagy Ramszes fülébe is. A láthatatlan megjelent, és mivel hién a képében testesült meg, a nép szemében a fáraó hitelét vesztette. A vajós esemény híre a tartományokba is eljutott, az emberek aggódva latolgatták, vajon jogosan üle a fáraó a trónján. A nagy ramszesnek hamarosan cselekednie kell. Noferet a földön térdelve takarított. A söprű rövid nyelét mereven tartva, könnyed csuklóval mozgatta a spárgával összefogott hosszú gyékenyszálakat. A vezír még mindig nem válaszolt, jegyezte meg Pászer, aki egy kis széken gubbasztott. Noferet a bíró térdére hajtotta a fejét. Miért kínzod magad? Az aggodalom meggyötör és felemészt. Vajon mit próbál tenni legközelebb nebamon ellened? Nem mindegy, hiszen te megvédesz. Pászer megsimogatta Noferet haját. Melletted megtalálom mindazt, amire vágyom. Milyen szép is ez az óra. Amikor melletted alszom, végtelen boldogság tölt el. A szereteteddel felemelted a szívemet. Benne vagy, teljesen kitöltöd. Sose maradt távol tőlem. Ha rád nézhetek, a szememnek nincs szüksége más fényre. Olyan lágy csókban forrt össze a szájuk, mintha csak először csókolnák egymást tétován. Ezen a reggelen pászer a szokásosnál jóval később érkezett az irodájába. Noferet már éppen elindult egy betegéhez, amikor a futástól kifulladva egy fiatalasszony ért a ház elé. Várjon, kérem! kiáltott Noferet után. Silkis volt az Beltran felesége. A szamár hátán az orvosi táskával rögtön megállt a hangra. A férjem azonnal látni szeretné bírót. Beltran egykor papírusz készítéssel foglalkozott, és maga adta el a termékeit. Az udvarnál felfigyeltek kiváló irányítói képességeire, és megtették a magtárak főkincstárnokává, majd a kincstár igazgatójának a helyettesévé. Életének egy nehéz időszakában Pászer segített neki, és ezzel megnyerte magának a hálás Beltran barátságát. Szilkisz asszony sokkal fiatalabb volt a férjénél, arca pufókságát és csípője vaskosságát Nebamon főorvos eltüntette, mert Pertran ragaszkodott ahhoz, hogy a felesége Egyiptom egyik legszebb hölgye legyen, még akkor is, ha egy sebészeti beavatkozás ennek az ára. A világos bőrű szilkisz megfinomodott vonásaival dúsidomú serdülő lánynak tűnt. Ha a bíró ráér, Elkísérném a kincstárba, hogy Beltrán beszélhessen velem, mielőtt a Delta-vidékre indul. De előbb kérem, segítsen rajtam. Mi a panasza? Egyre gyakrabban gyötör a fejfájás. Változtatott az étrendjén? Be hát, kell vallanom, hogy még mindig sok édességet eszem. Imádom a füge és a gránátalma levét és a süteményeimről sem tudom elhagyni a Szent János kenyér szirupot. Hát a zöldségek? A zöldségeket nem szeretem annyira. Márpedig csak azt tanácsolhatom, hogy egyen több zöldséget, és kevesebb édességet. Meglátja, ettől a fejfájása is enyhülni fog. De adok rá egy kenőcsöt is. Noferet porrá tört nátszárból, barókából, fenyőnedvéből, babérbogyójából és pisztáciagyantából zsiradék hozzáadásával készített krémet javasolt. A férjem bőkezően fizet majd érte. Ahogy jónak látja. Lenne a házi orvosunk? Szívesen, de csak ha megfogadja a tanácsaimat. A férjem és én is nagyon boldogok lennénk. Most magammal vihetem a bírót? Ha nem veszíti el. Minél gyorsabban végezte a munkáját Beltran, annál több kényes ügyet bíztak rá. Csodálatosan emlékezett a számokra, és meghökkentően gyorsan is számolt, ezért hamar nélkülözhetetlenné vált. Még csak néhány hete került a kincstár fő tisztségviselői közé, amikor a királyság pénzügyeivel foglalkozó Arany és ezüst házának az igazgatója a közvetlen munkatársai közé emelte. Állandóan dicsérték. Pontos, gyors, módszeres, szorgalmas. Keveset aludt, mindig elsőként érkezett a kincstárba és utolsóként tért haza. Fényes jövőt jósoltak neki. Beltrán éppen három írnoknak diktált hivatalos levelet, amikor a felesége megérkezett Pászerral. Beltrán megölelte a barátját, befejezte, amivel éppen foglalkozott, elengedte az írnokokat, és megkérte a feleségét, hogy készítsen bőséges ebédet. Van szakácsunk, de Szilkis mindig ellenőrzi, hogy csak a legjobb ételek kerüljenek az asztalra. Ön nagyon elfoglaltnak látszik. Hát nem is gondoltam volna, hogy az új hivatalom ilyen nagyszerű feladatokkal jár. Na, de beszéljünk inkább magáról. Beltran koponyához simuló koromfekete haja kenőcstől illatozott. Tagba szakadt ember volt, kövérkés keze lába jó létről árulkodott. Gyorsan beszélt, és folyton fel alá járkált, mintha egyetlen percre sem tudna nyugton maradni, mintha egyszerre tucatnyi terv, ezer gond foglalkoztatná. Micsoda megpróbáltatásom ment keresztül. Sajnos későn jutott el hozzám a híre, semmit sem tehettem. Nem is tehetett volna. Szuti volt az egyetlen, aki kihúzhatott a csávából. Ja, de kik tették ezt magával? A kapu főbírája, Mentmosze és Nebamon. A kapu főbírának le kell mondania. Mentmosze már keményebb falat. Akár meg is esküszik, hogy őt is becsapták. Nebamon egyelőre meghúzódott a birtokán, de ő sem az a fajta, aki egykönnyen feladja a harcot. De és ne feledkezzék meg asertábornokról sem. Gyűlöli magát. Azzal a perrel majdnem tönkretette a hírnevét. A hatalma mit sem csorbult azóta, és a befolyása sem csökkent. Ugye ő irányít a háttérből? Levelet írtam a vezírnek, kértem, hogy folytathassam a nyomozást. Kitűnő ötlet? Még nem kaptam választ. De válaszolni fog. Badzsely nem nézheti tétlenül, hogy a jogot sárba tiporják. Ha az ellenségei újra támadnak, vele gyűlik majd meg a bajuk. Ha a vezír visszaveszi tőlem az ügyet, vagy megfoszt a bírói tisztségemtől, akkor is kiderítem, kiölte meg Branért. Úgy hiszem felelős vagyok a haláláért. Ugyan miért? Kifecsegtem valamit, amiről hallgatnom kellett volna. Ne kínozza magát ezzel. Kegyetlenebb dolgot nem is tehettek volna, mint hogy éppen az ő meggyilkolásával vádoltak meg. De látja, pászer, hogy sikertelenül. Azért akartam beszélni magával, hogy biztosítsam arról, rám mindig számíthat. Bármilyen megpróbáltatások érhetik, én maga mellett állok. De addig is, hadd kérdezzem meg, nem szeretne egy tágasabb otthonba költözni? Megvárom a vezír válaszát. Kem még álmában is éber maradt. Núbia távoli tájain töltötte a gyermek és ifjúkorát, és ebből az időből megőrizte vadász ösztönét. Hány járt, ha elbizakodottan a szavannát, míg szét nem tépte őket egy oroszlán? A núbiai felriadt megtapogatta a faorrát, Néha álmában az élettelen anyag élővé változott. De most nem volt ideje álmodozni, hiszen arra riadt fel, hogy valaki felfelé jött a lépcsőn. A pávián is felébredt. Kem mindig íjakkal, kardokkal, tőrökkel és pajzsokkal vette körül magát. Most is már fegyverben állt, mire két rendőr betörte a szállása ajtaját. Az elsőt ő ütötte le, a másodikat a páviánja de vagy húsz rendőr nyomult még utánuk. Fuss! parancsolt rá Kem a majmára. A pávján ránézett, szemében harag és bosszú vágy lobogott, de aztán kicselezte a támadókat, kiugrott az ablakon, végigfutott a szomszéd ház tetején és eltűnt. Kem az utolsó erejéig küzdött, alig bírtak vele. Végül a földre döntötték és megkötözték. Ekkor lépett a szobába, ment moszé. A rendőrfőnök saját kezüleg tette rá Kem összekötözött csuklójára a mandulahéj alakú békjót. Végre elkaptuk a gyilkost, mondta a diadalmas mosolyal. Pártuc, zafírs Smaragd, Topáz és Hematit szilánkokat tört össze. Az így kapott port finom gyékényrostán rostán majd egy üst beöntötte. Szikomorfából tüzet rakott, és a port összeolvasztott a A drága balzsamból kúpot formáz, melyel megkenheti majd a haját, a parókáit és az egész testét beillatosíthatja. A hazatérő szuti az üst fölé hajolva találta szőke kedvesét. – sokba kerülsz te nekem! – Teki kis ördög. És még mindig nem tudom, hogyan gazdagodhatnék meg. Már el sem adhatlak, mint rabszolgált. Te egy egyiptomi nővel voltál. Höh? Honnan tudod? Érzem. Rajtad van az illata. Ja, igen. Pászer egy kényes nyomozással bízott meg. Pásser Már megint pászer? Talán rát parancsolt, hogy csaj meg engem? Egy nagyon jeles hölgyel kellett beszélnem. A város legnagyobb szövőműhelyét irányítja. És mi olyan jeles rajta? A feneke? A mellé? A elég. Párduc dühösen rávetette magát szútira, és úgy a falnak döntötte, hogy a lélegzete is elakadt. A hazádban ugye bűn a hűtlenség? Nem vagyunk házasok. Dehogy nem. Egy fedél alatt élünk. De te idegen vagy, szerződést kellene kötnünk ahhoz, hogy házasok legyünk. Ha nem írod meg most azonnal, megöllek. Szutti azonban fordította a helyzeten, és most őszegezte a falhoz párducot. Jól figyelj ide, párduc. Soha senki nem szabhatta meg, hogy mit csináljak. Ha a barátomért feleségül kell vennem egy másik nőt, akkor azt is meg fogom tenni. Ha ezt nem érted meg, akár el is mehetsz. Párduc döbbenten, de egyetlen könny nélkül hallgatta. Az biztos, hogy egyszer megöli szutit. Pászer újabb levelet készült írni a vezírnek. Meg akarta győzni az eset súlyosságáról, és meg akarta kérni, hogy mint Egyiptom legfőbb bírája, legelső tisztségviselője, sürgősen tegyen valamit. A készülődését mentmoszé érkezése zavarta meg. Pászer bíró, megérdemlem, hogy gratuláljon, jelentette ki elégedetten. Mihez kellene gratulálnom? Letartóztattam Bránér gyilkosát. Pászer ülve maradt. Ment most arcát fürkészte. Ne tréfáljon! Komolyabb ügy ez annál. Nem tréfálok? És ki a gyilkos? Kem, a maga núbiai rendőre. Ez nevetséges. Az az ember egy vadállat. Gondoljon csak a múltjára. Embert is már. Nagyon súlyos a vágyja. Milyen bizonyítékokra alapozza? Egy szemtanú vallomására. Hm, jelenjen meg előttem az a szemtanú. E, ez sajnos lehetetlen, mondta zavartan menőszé. De ráadásul felesleges is. Felesleges? Már le is folytatták a tárgyalást, igazságot szolgáltattunk. Pászer felállt, hirtelen szólni sem tudott a döbbenettől. Az ítéletet a kapu főbírája írta alá. A bíró elolvasta a papírust. Kemet a halálos ítélet végrehajtásáig a nagy börtön egyik magánzárkájába csukták. De az írás nem tartalmazza a szemtanú nevét. Mert ennek nincs is jelentősége. Látta és eskü alatt vallotta, hogy kem megölte bránért. Ki volt az? Lényegtelen. Az a fő, hogy a gyilkos elnyeri a büntetését. Talán elveszítette a józan eszét, ment Mosze. Régebben nem mert volna ilyen síralmas irattal előállni. De nem értem. A vádlott nem volt jelen az ítélethozatalkor. Ez a jogsértés semmissé teszi az eljárást. Tálcán kínálom önnek a bűnöst, és az... Eljárás menete izgatja? Az igazság izgat, javította ki pászer. Most az egyszer gondolkodjék józanul. Szőrszál nem jutunk semmire. De ken bűnössége nincs bizonyítva. Mit számít? Ki fog sajnálni egy csonka gyilkos négert? Ha pászert nem kötelezte volna a bírói méltósága, nem folytotta volna el a dühét. Jobban ismerem az életet, mint ön, folytatta M. Olykor áldozatokat kell hoznunk. A tiszsége arra kötelezi, hogy mindenek előtt a királyság érdekeit, az ország jólétét és a biztonságot tartsa szem előtt. És ezeket kem veszélyeztetni? Sem önnek, sem nekem nem érdekünk az, hogy bizonyos fájtlakat fellebbentsünk. Ő, Aziris az igazak paradicsomába fogadja Bránért, a büntetet pedig megtoroljuk, mi többet kívánhat. Az igazságot ment Mosze? Na illúzió! Az igazság nélkül vége Egyiptomnak. Magának lesz vége, Pászer. Kem nem félt a haláltól, de hiányzott neki a páviánya. Sok-sok évnyi közös munka után, most mintha testvérétől kellett volna megválnia, hiszen egyetlen pillantásból értették egymást, mindig számíthatott a majom megérzéseire. Legalább gyilkos szabadon maradt. Ő viszont itt van bezárva ebbe a szűk, folytóan meleg börtönbe. Tárgyalás nélkül ítélték el, és hamarosan ki is végzik. Most nem menekülhet a rossz akarók elől. Pászernak nem lesz ideje közbelépni, csak utólag szánakozhat majd rajta. én meg nyilván balesetnek fogja beállítani a halálát. Kem nem sokra tartotta az embereket. Úgy látta, hogy az emberiség megvesztegethető, hitvány és álnok. Csak arra jó, hogy legyen mit felfalnia a szörnynek, aki az utolsó mérlegénél az elkárhozottakra vár. Örült, hogy Pászert megismerve élő bizonyítékát láthatta annak, hogy létezik még az igazság, amelyben ő maga már régóta nem hitt. Pásser és társa Noferet reménytelen küzdelembe kezdtek, mit sem törődve saját sorsukkal. Jó lett volna végig a bíró mellett maradni, segíteni őt, míg végül el nem bukik, míg le nem győzi a hazugság. Kinyílt a cella ajtaja. A núbiai fölállt és kihúzta magát. Nem akarta, hogy a hóhér legyőzött embernek lássa. Mindenre elszántan lépett ki a börtönéből, elhárítva a felé nyújtott kart. Ahogy kilépett, egy pillanatig azt hitte, hogy csak a ragyogó napfénytől káprázik a szeme. – Tehát nem… – Peszere elvágta Kem a kötelet – a sok szabálytalanság miatt semmisét tettem a vádiratot. Maga szabad. A fekete kolosszus szinte a szuszt is kiszorította a bíróból örömében. Nincs még elég baja. A sorsomra kellett volna hagynia ebben a pincebörtönben. Te az eszét a rabság? És a majmón? Változatlanul szökésben. Vissza fog jönni. A gyilkos elleni vádat is törölték. A kapu főbírája elismerte, hogy megalapozott a tiltakozásom, és elítélte a rendőrfönök eljárását. – Kit kerem a nyakát annak a mentmoszénak? – Na, akkor aztán joggal vádolhatnák gyilkossággal. Fontosabb dolgunk is van ennél. Meg kell találnunk azt a titokzatos szemtanút, aki miatt letartóztatták. A nubiai az égnek emelte az öklét. – Ezt bízza csak rám! – a bíró nem válaszolt. Kem örömmel vette kézbe íját, nyilait, furkós és és bőrrel bevont fa A pávián gyilkos állat! – jegyezte meg nevetve. – Nincs az a törvény, amely megállíthatná! Ramses Keops fáraó kifosztott szarkofágja előtt imádkozott. A világ leghatalmasabb embere elszorult torokkal, fájdalmas szívvel gondolt arra, hogy egy csapat gyilkos és tolvaj rabszolgája lett. Elvették királyságának szent jelképeit. Megfosztották őt attól a mágikus erőtől, amelyet az Istenek akarata szerinti állam jelent. Jogtalanná tették a hatalmát, és arra ítélték, hogy előbb vagy utóbb, lemondjon a cselszövő javára, aki szétakarja akarja rombolni a dinasztiák évezredes művét. Nem csak az ő személyét támadták a bűnözők, hanem magát a kormányzás eszméjét, és azokat a hagyományos értékeket, amelyeket megtestesített. Talán egyiptomiak is vannak az összeesküvők között, de egyedül nem tehettek ilyet. Líbiaiak, Hetiták vagy szíriaiak sugalmazhatták nekik a pusztító tervet, hogy tönkretegyék Egyiptomot, hogy érvényesülni engedjék a külföldi befolyást, és az ország teljesen elveszítse a függetlenségét. A fáraók évszázadokon át épségben őrizték és adták tovább utódaiknak az Istenek rendelkezését. A szent irat most tisztátalan kezekbe került, ördögi elmék játékszerévé vált. Ramses sokáig azt remélte, hogy az ég megóvja, és a nép addig nem tudja meg, mi történt, amíg nem talál megoldást a helyzetre. De a nagy uralkodó csillaga sápadni kezdett. A Nílus szokásos áradása kisebb lesz, mint amelykorára szükség lenne. Természetesen a királyi magtárakból jut majd élelem a leginkább nélkülöző tartományokba. Egyetlen Egyiptomi sem fog éhen halni de sok paraszt kénytelen lesz elhagyni a földjét. Azt fogják híresztelni, hogy a király már nem képes távol tartani az országtól a szerencsétlenséget, ha csak nem üli meg újjászületése ünnepét, amely révén az istenek és az istennők új energiával ajándékozzák meg. Ez az energia pedig azt illeti, akinek a birtokában van az uralom jogosságát bizonyító rendelkezés. A nagy Ramszes a fényhez könyörgött, amelynek a fia volt, nem adja meg magát harc nélkül.